Nou, jy is op die rechte plek, woord, jy is by net Radio SA, dit is net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. En omdat jy is baie welkom, waar jy ook al vandaan inskakel, of dit nou hier in Suid-Afrika, in een van ons steden en dorpen, plaas, en of jy nou daar in die verre, verre, verre, verre, verre, verre, verre, uitdoeken van die wereld ingeskakel is. Jy is baie welkom, want is wonderlik nie klank is wonderlik dat een mens sommer net hier kan sit hier in Airene in Pretoria en dan hoor allemaal reg oor die wereld as die mens net ingeskakel is so dankie vir die moeite wat jy gedoen het om in te skakel jy is hierby stem van hoop voice of hope ons wil graag een stem van hoop wees dit is maar een morbide plekje buitenkant in die wereld, so mens kyk na al die dinge wat plaas vind en sekere statistiek bekyk so, soos hoeveel mense ongeloofig is, wat glad nie ees glo nie wat glat nie ees in een god uit glo nie en dan moet ons maar gaan kyk na die stikkies van die koek, ek het so een manier gevind om vir jou daar met een grafiek aan te dui hoeveel presentatie van die wereldse bevolking christene is en dan die islam en dan die ander godsdienste, nou nie allemaal nie, dit is maar soma net so onder verskillende hoofde en dan is een mens bekommerd, rechtig bekommerd want het gaan oor een mens dit gaan oor een siel wat nooit sterf nie. Die siel van die mens kan nooit sterf nie, waar jy jyself ook al gaan bevind in die eeuwigheid. Jy ga altyd maar net weet, dat jy bestaan, en of jy nou, blijdskap en vreugde gaan beleef, en of jy, een eeuwige smart, gaan beleef. Daarom is daar die statistiek ontstellend, rechtig ontstellend. En die weibel sê ook, vir ons dat, Daar is geen vreugde by God Dat enige siel verloor gaan he God het geen beha In enige mens, enige siel Wat verloor gaan he Dit hierde dat hy sy eie lewe gegeet So dat elkeen wat in Jezus As die verlosser Elkeen wat in hom glo nie verloor kan Ga nie maar die ewig lewe kan he Ons webadres van hierdie radio, netradio.sa, vind jy by www.netradio.sa.co.za En op die webwerf, kan jy rondblaai, rondkyk, na al die verskillende inlichting wat belangrik is, inlichting oor die radio self, omroepers, programme, programtuie, en ook een archief waar een mens kan gaan luister na programma wat al reeds uitgesaai is. En dis belangrijk dat die ook vir iemand anders vir wie je omgee, hier die inlichting kan gee. Dis ons goed om te kan gee. Die bybel sê is beter om te gee as om te ontvang. Maar ek denk nie ons mens is so ingesteld daarop nie en ons is meer ingesteld daarop om te ontvang as om te gee ongelukkig as mys nou kyk na die levens wat dwars door Israel loop, ek het het al baie keer verduidelik want dit is vir my so'n prachtige symbool van die water wat door die land Israel vloe, dit kom daar reg boe uit die noorde, die Hermon gebergt is, en die Libanon en die Anti-Libanon gebergt is, reg, reg, reg, reg, noord, daar val die sneeuw, in die winter, en dan wanneer daar die sneeuw begin smelt, en vorm dit klein stroompies, totdat dit die, Jordaan rivier vorm, nou daar die Jordaan rivier dit die levens van Israel sonder daar die water kan geen mens daar bestaan heen en nou loopt die water in een sterk rivier en mond uit in die meer van Galilea prachtige mooi meer, so prachtige mooi blauw kleur met baie visse daarin, baie lewe daar, en soos wat die meer die water ontvang van die Jordaan, so gee dit verder af suid in die Jordaan, alles wat die ontvang gee net so terug, en dan loopt dit verder af tot in die suide, die verde, die verste suidste punt dan, van hier die rivier is die dode seer, en as nou hy dood want hy het geen niks nie Mense ons moet daardie les leer ja elkeen van ons my ou en sussie is om dit te leer is die dooie see is dood omdat hy niks gee nie hy ontvang net en as jy daar gaan staan dan sal jy sien hoe staan die stukke soutkristalle daar Groot stukke sou, het is alles dood, daar is geen lewe daar nie. En ons as mens sal daar die boodskap moet leer ons eie maak. Het beter om te gee, as om te ontvang. En mag die Heere ons help? dat dit ook deel van ons leefstyl sal word nou ek wil ook dan vir jou vraag om ook die informatie wat hier ontvang te gee nou, die beste manier om het te doen is wanneer ek nou klaar is met een program as ek nou uitgesaai het dan is hy in sy gooi in sy podcast vorm word hy dan by FB Church, wat staan vir Facebook Church, FB Church, dan adverteer ek dit daar, en die kan dit met mense dan nou deel, stier het vir mense, dat hulle dit kan kry, en dan nou luister, maar boem behalwe dit, hy kan somma net ook vir hulle die, die webadres gee, van ons radio, www.netradiosa.co.za want daar is al die programme, alles wat opgeneem is, is daar geberg in die archief. Mense kan daarna luister. Maar kom met ons net bykie dankte aan oor sending. Dis een manier om die woord te verkondig. Dis een manier as een mens moest nou geluister het na boodskap, sê nou maar in een kerk gesit het en geluister het en jy deel die boodskap met iemand, dan is jy eindelijk bezig om sendingwerk te doen daarmee bezig, daar, want ons amal is nou nie die leraar van een gemeente wat nou die boodskap moet preek en uitleef en die skrif in gedag toentou en met al daar die verantwoordelike die dinge moet doen, nie, jy kan Jy neem nie daar die verantwoordelikheid op jy skouwers nie. Al wat jy doen is om die boodskap oor te draal. En daarmee is een mens dan bezig om te gee, en te gee, en te gee, en te gee. En die Heere gaan vir jou een dag dankie sê daarvoor. Hoor. Ek kan het nou of vir jou sê, hy gaan een dag vir jou in jou oor kijk, en vir elke poging wat jy aangewend het, om sy woord te laat verkondig, of het self te verkondig, sy hulle dankie voor sê, want dit kon mense sy kostbare siel geret het, sonder dat jy dit weet, hoe sy hulle mens nou weet, hoeveel mense het die saad ontvang wat jy gesaai het, en daar die saad ervaar hoe dit ontkiem, tot geloof, soos een geloofsboompie wat in die mens groei, Iemand het er en saad gesaai En iemand het het nat gemaakt So Paulus dit ook verduidelik in Korintheers Hy sê Een van hy en Apollos het gesaai En die ander het het nat gemaakt Met God wat laat groei Die boompie van geloof Kom van God af Want dit is as een geskink Maar die Heere werk met jou arbeid Met jou en my arbeid So voordat ek nou verder gaan Kom ek groet net weer Eerst vir amal En ons begin daar met ons Russieses Drafutja en Privet En dan ook, ek het drie maniere hoe een mens in die Arabische taal kan groet En ek ga nou eerst die eerste een sê, dit is Salam Alikum En dan eindig met die ander twee maniere van groet En in die tussentijd dan, Goedenavond vir die mense wat in die Duitse taal verstaan Shalom, Hebrews, Kalimera, Grieks, Hallo, Hi, Hi, vir jy daar klop, ander mense, goeie vir ons Afrikaans sprekende mense, en good evening vir ons Engels sprekende. En dan, een tweede manier om in Arabisch te kan groet, is Mergebaan, en dan, een derde manier, is alan wa Salaan. alan wa Salaan. So, daar drie maniere waarop een mens in die Arabisch afhangene van een watergeteelte, waterstreek, wateraree van mense wat Arabisch praat Het ek nou uitgevind en gekyk na daar die drie maniere van om te kan groet en hallo sê Dan kan die mens ook vir iemand in Arabisch vraag, hoe gaan dit? Dan sê kaifa, haluk, kaifa, haluk En een mens kan so antwoord as jy wil, om te sê, dit gaan goed, en sê jy, Anna, Bikair, Soekraan, dit gaan goed, dankie. Nou mense, ek hoop jy kan rustig sit nou en rustig ontspan en luister, ek hoop dat jy vanavond rustig lekker saam met my gaan luister, en versadig word dier gedagtes, ek gaan ook hier bepaalde gedagtes met die lees met die deel wat ek gaan lees mense wat bepaalde gedagtes, opbouwende gedagtes met my gedeel het wat ek aan jou sal voorlees en voorhou en ek hoop dat het vir jou sal stig binne in jou geest daar diep binne in jou geest dat het vir jou tot stigting sal wees dat jy sal lekker voel na die tijd en sê maar dit was rechtig een voorrecht om na daar die gedagtes te luister maar ek wil hy met ontspan om rustig wees Richtig ontspan en rustig wees As jy dit kan doen Alle mense kan nie ontspan nie As jy altyd bezig met een of ander taak wat jy moet afgaan wil kry En maak dan som in die tussentijd ook gebruik hiervan om te luister Dit verstaan ek heel tomal Kom ons luister Na die maranata sangers wat vir ons syng Set my spirit free Want dis my gebed vir jou Terwyl jy na luister dat die Heere sal help dat jou geest na vore kom en die siel en lichaam so wiekie tot bedaring kom. Set my spirit free That I might worship thee to be free that i might praise thy name let all bondage go and let do live and run forth say free to worship Mm Horsig -hmm. um, dan net Radio SA ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene in Pretoria Suid-Afrika en u luister na ons stem van hoop voice of hope lees vir jou iets hiervoor wat iemand van my saamgestel het, Salom van David Heere is my herder Diksel my ontbreek nie Laat my neerle in groen weivelde na waters waar rus is lei hy my heen Voel jy dikboels beangst, bekommerd of bang dat die ergste met jou of jou geliefdes sal gebeur? Hierdie negatieve uitputtende gevoelens is bloot waarschuwings wat anduid wat ons werkelijk omtrent onself, ons Ons lewe en God gloe. En ek wil jy aanmoedig om een persoonlijke verhouding te bouw met een liefdevolle verlosser wat soos een goeie herder omsien na jou welstand en behoeftes Die Heere wil besalm 119 vers 105 een werkelijkheid maak in jou leven waar daar staan U woord is een lamp van my voet en een licht vir my pad. En die gebed hiermee saam, Heere, dankie dat u my goeie herder is en oor my wacht hou, my beskerm wanneer ek hulpeloos is en in my behoeftes voorsien wanneer ek kort kom. Ek glo dat u my lei na groen weiveld en waters waar rus is In Jezus naam Amen Die andere gedagtes wat iemand hier vir ons neergepin het Verneder jylle dan onder die krachtige hand van God So dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd Werp jylle bekommernis op hom Want hy zorg vir jylle 1 Petrus 5 vers 6 Tot 7. Die Heere wil hee dat ons al ons bekommernis op hom werp en nie meer bekommer nie. Daar is net een manier waarop ons vrede in ons hart, vreugde in ons gemoed, skoonheid in ons leven kan hee en dit is om binnen die wil van God te blye En dit te doen En een gebed hiermee saam Dierbare en almachtige God Dank u vir al die liefde en seen Uit die vaderhand Ons prachtige gesinne Omgeef vriende En al die wonderlijke mense wat ons dier die jare ontmoet Here ons nederige gebed vandag as dit, dat jy hulle sal seen en bewaar en hulle sal lei om elke uitdaging te oorkom in jy kracht in die kostbare naam van Jezus Amen Dan iets ontstellend maar toch ook vertroestend aan die einde skrywe van Rudolf in die Engels on the 30th of April this year around 5 PM My wife and I were accosted by five armed robbers on the farm where we live outside Vienen in KwaZulu-Natal. They shot one of our dogs, tied us up and took us into the house Where they made us stand against the wall while they constantly cursed us, shouted at us, threatened to kill us. The robbers removed my firearms and our shop money out of the safe. After this they put a the knife against my wife's throat and took it into another room. While a pistol was held against my neck. All I could do was to pray. I asked God to forgive us, to protect us, and to calm us. also that you would take control of this situation. I think sometimes we underestimate the power contained in the our Father prayer. When we call to God, He hears us. The robbers brought my wife back. I turned and looked at her and said, No matter what happens, tonight we will hold each other in heaven. And from that moment it was as if something calmed down in the atmosphere. The robbers even started treating us with respect. After searching the house and not finding any money, they loaded us into our own motor car with all the stolen items on top of us. After a ride of about 45 minutes they stopped in the felt. I thought they were they would murder us there but instead the robbers wiped the car down with cloths loosened the ropes with which they tied us up they gave me back my wallet with my bank card driver license and even the money in it they helped my wife into the front seat looked at me and said Mr. Niemont please go and we were free to go They even gave us road directions. We returned home without any bodily damage. Even our dog that was shot survived. After this incident I have absolute no doubt that God is almighty and good. He hears when we call upon Him. Assist in prayer, and do not be disheartened. In God's perfect timing, He will act and conform and confirm His Word with signs and wonders. He loves Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom The power and the glory forever and ever Amen. men. En dan is daar 'n versoek om that the but Jesus you are my strength I love you I need you heal me and heal my family in Jesus name amen. Let's pray together to die Lord Thank you for the wonderful day, for food, for another day of work, and especially for one more day of life. Lord, bless my friends and enemies, because they need you. Lord, bless the person who has just prayed with me. Fulfill his or her dreams. Give them victories that are necessary to them. In the name of our Lord Jesus, Amen. En dan lees ek vir jou nog een gedeelte. A boy stood on a sidewalk waiting for a bus. A man walking by spotted the boy and gave him some gentle advice. He said, son, if you are waiting for the bus, you need to move to the street corner. That is where the bus stops for passengers. It's okay, said the boy, I will just wait right here and the bus will stop for me. The man repeated his advice but the boy never moved. Just then the bus appeared. Amazingly the bus pulled over to where the boy stood and he hopped in. The man on the sidewalk stood speechless. The boy turned around in the doorway and he said, I knew the bus would stop here because the bus driver is my dad. When you've got a relationship with a bus driver, you don't need a bus stop. If you've given your heart to the King of Kings, you're in a royal family of unspeakable proportions. Today I would like to remind you That when you know the driver of your life, you can take the bus of life anywhere. He will stop and pick you up, where people think it's not possible. Whether you are unemployed, broke, single, married, childless, divorced, or widowed. What matters is that you know Him. Who is able to do exceedingly abundantly above what we can think or even imagine. However, the big question is, is the driver your father? Are you still his child? You can get that privilege if he is your father. Enjoy the ride with your Father. God knows the best. He does the best. He gives the best because He is the best. May He make you achieve the best in everything you do in life, now and forever. Stay blessed. God loves you. Wat tevoreg om so saam met ander mense, ander boetes en sissies, ook hulle gedagtes te kan deel. En te weet, ons praat eindelijk maar amulisele taal. Het is soe mens op ty keer soe maar dan kan mees makkelijk sê amen. Wat soe mens amen sê, dan beteken het eindelijk maar net dat jy saam stem met wat daar die persoon vir jy sê. En kom ons luister ook na Pieter Koffie, waar hy hier vir ons syng, Loving You. Easy Jy luister na net Radio SA en ek is Dr. Tini Eilis wat uitsaai hiervan uit Airene, stad van Vrede Pretoria in Zuid-Afrika jy luister na ons stem van hoop, voice of hope, ons wil graag vir jou een stem van hoop wees. As hoewaie we dinge in die wereld wat plaas vind en die mens moet daarna kyk en daarna oplet soos die grafiek wat ek vir jou hier geplaas het oor die verskillende godsdienste En om te weet dat die christelike godsdienst die grootste godsdienst is. Die grootste snuif van die koek. En die christene bestaan uit so 2.2 biljoen wat so 30% van die wereldse bevolking is. Islam 1.8 biljoen maar die ontstellende is, dat is die vannigste groeiende godsdienster wereld. Dit is ontstellend, ek weet of wat nie vir jou ontstellend klink nie, maar vir my is dit ontstellend. Dat die groepering mense, wat die waarheid het, die christene, maar daar is net een waarheid, Jesus het gesê, hy is die waarheid, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die vader behalwe dier my nie so die skrikwekkende ding is my liewe boete en sissie as jy nou moet na my luister en ernstig na my luister as een mens jou oor toe maak wanneer jy sterf, wanneer jou asem uitblaas dan is jy onmiddellik waar jy moet wees en dit lees een mens waie makklik in Likas' evangelie en in die 16e hoofstuk kan vandag daarin vir jou blaai en sommer sekere goed daar opklaar terwijl ek lees in Likas hoofstuk 16 en ek lees vanaf Verse 19 en, en Jezus aan die woord en hy sê dat was een rijk man uit purper en fijn linne gedraan elke dag vroelik en weeldruk gelewe omdat nou hierdie Sommige mens sê dit is een gelijkenis, maar dit is geen gelijkenis nie As so mens een gelijkenis, as sy genre wil typeer, dan moet daar sekere anduidings in die tekst wees Dat dit een gelijkenis is, woord is soos Wanneer Jesus sê die koninkryk is soos dit en soos, dit is een gelijkenis, daar word het vergelijk met iets Jesus sê niks van hierdie aard nie, hy, hy begin het, hy sê daar was een reik man en hy het purper en fijnlinde gedraan, elke dag vrolik en weelderig gelewe, en daar was sy bedelaar met die naam van Lazarus wat vol voor sy poort geleed. Hy het verlang om het te versadig met die krummels wat van die reikmanse tafel val, ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En nou, en toe die bedelaar sterf, kyk wat gebeur, is hy dier die engele weggedra na die boezem van Abraham, So die oomblik as jy sterwe mense, word jy weggedra dier engele. Godse engele het miljoene, der miljoene, der miljoene engele. En hulle kom jou neem, hulle vat jou siel, jou lichaam bly hierachter, jou geest en jou siel gaan samen. Nou, ek wil hy met piekie dink in termen van jou siel, het is jou selfbewust feit dat jy weet, nou daar waar jy nou ook al mag wees, dat jy weet jy bestaan, jy weet ons jy bestaan, jy weet of jy blijdskap het en of jy teneergedrukt voel en of jy smarte het, of wat ook al, dis jou selfbewusheid, dis jou sielsdimensie, wat weet, dat jy weet, dat jy weet Nou hierdie man, toe hy sterf, word hy weggedra na die boesom van Abraham. Die reik man het ook gesterf en is begrawe en toe hy in die dode reik sy oe ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abraham van verhaal van Lazarum aan sy boesom. Ek nie sien, hy is die hele tijds nog bewus. Hy is bewus dat hy bestaan en hy weet waar hy is, Hy bevind hom in die plek van smarte, kan jy sien, jou gevoel, jou emotie, al die goed is daar werkend, jou intellect, jou wil, alles is daar. En hy sien Abraham van ver af en Lazarus aan sy boezem. Nou kom het ek dit nou vir jou gelees, dit vir jou te sê as een mens sterf, dan is jy onmiddellik in jou ewige bestemming, waar jy ook al gaan wees vir die ewigheid. Ek kan my ook gaan Daniel gaan lees in die heel laatste hoofdstuk van Daniel, waar hy vir ons sê dat, wanneer mense sterf gebeur daar is goed, en dat ek maar somme net daarin blij vanig, is wat ek het nou net probeer anhal vir jou. Hier by die tweede vers van Daniel 12, die heel laatste hoofdstuk in die boek Daniel, Baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak Sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot groot smaat uit vir eeuwig afgryslik Jy sê daar is twee bestemminge Een van twee eeuwige bestemminge wat jy nie kan ontvlug nie En hy moet die mens regmaak en gereed maak Jy kan nie maar somme net sê wat wil be, will be nie dis een fatalistische beskouwing van die wereld, dat jy dan sê alles wat moet gebeur sal mag gebeur, ek het nie eindelijk enige verplichting wat op my rust nie, ek het geen verantwoordelijkheid nie, ek doen maar net wat ek wil doen, hoe ek het wil doen, wanneer ek dit wil doen, daar is bestemming, en jy gaan een dag daarvoor verantwoording doen, van wat jy gedoen het hier op die aarde, Makie saak wie jy is nie, wie jy moslim is, en of jy is christen is, en of jy hindoe is, en of jy totale ongeloofige is, en of jy duivel aanbidder is, makie saak wie jy is nie. Een van twee bestemminge, en nou sê ek vir jou, dit is my ontstellend om te kyk, dat die feit, dat die persentatie van christenen is 30% van die wereld, dit wil sê 30%, van mense wat elke dag sterf sterf dan volgens statistieke as christene nou 70% daarvan kan nie hulle oor in die eeuwigheid saam met God oopmaken, dit moet dan in die verdoeming is wees, maar as net een van twee plekke as net tussen instaar stadium om nie ek weet al ek het mense stopspotender oor, oor verweis na die feit dat hulle sê wel ek dink nou nie ek sal hemel toe gaan nie want ek glo nie in Jezus nie glo nie in God nie maar ek sal ook nie hel toe gaan nie want ek glo nie in die duivel nie mense of jy nou in hom glo en of jy nou in hom glo nie dit gaan ook ingevan nie, jy kan nie in hom in hom glo nie mense moet jou woorde hier recht gebruik Een mens kan net geloo in die bestaan van die duivel, maar nie in hom geloo nie. Mens kan net in God glo Maar hoe jy ook al glo as jy Jezus Christus nie als zaligmaker aangeneem het, die kan jy nooit jy oog in die hemel oopmaak. want hy is die weg, die waarheid en die leven, en niemand kom na die Vader behalwe door my nie. Nou mense, weet jy wat is die statistieke rondom sterf, sterftes per dag, per uur, per minuut? 107 mense sterf per minuut, elke minuut. Rek en dink, hoeveel minuute het jy nou gesit en luister en ek gesit en praat. En elke minuut wat voorbij getik het, het daar 107, 107 mense gesterf. En 70% van daarie 107, maar dan nou meer dan 70 is, maak elke minuut hulle oog in die verdoemenis oop. En hulle kan nooit weer uitkom nie. As jy daar is, waar jy ook al is, is jy verewig tot in alle ewigheid. Nou, hoe moet het ons nou raak, en hoe kom praat die nie, eilers nou vanavond oor soekke goed, ach, my boete sê, ek wil hy met my help, dat ons mense, wat vir Jezus nie ken nie, dat ons vir hulle die goeie nies kan oordra, want het kan nie op een ander manier plaasvind, as dier die woord van God, wat verkondig moet word nie. Hoe lei een mens iemand na die Heere toe? Wat doen 'n mens? Kom ek laat ek net vir jou lees wat Paulus vir ons skryf in Filippense. Filippense 2 vers 13 sê: Maar werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk Naas sy wel beha Nou kom ons ontleed Dit wat hier staan In die leven van 'n mens As 'n mens Jezus wil anneem Jy moet hoor die woordkie wil As 'n mens die Jezus wil aanneem, Dan sit ‘n wilsbesluit wat iemand moet maak Nou hoe kan hy daar die wilsbesluit maak as hy nie hoor nie, wat Paulus beskryf dit vir ons in Romeino 10 en ek ga nou nou as ons tyd, ek weet ek nie, glo nie mens kan nie hoor as daar nie iemand is wat preek nie en in die sekere sin is ek nou hier bezig om te preek, want ek verkondig Godse woord nou hoe kan die mens nou glo as hy nie gehoor het sê Paulus Daarom het ons hierdie groot voorrecht Om met die internet radio kan ons dwars door, dwars door die ganse wereld Die woord verkondig, saai Maar as iemand nie weet nie My liewe Boetie en my liewe Sissy Dan weet hulle nie Dan weet hulle nie dood gewoon nie Johannes die dooper Het gestaan daar By die Jordaan riviere mense gedoop maar dit het soos veldbrand verspreid dat hy daar gestaan het mense het van Jerusalem afgeloop mense is jylle en jy moet omtrent die hele dag jy moet meer as omtrent die dag tyd hee om te stap van Jerusalem tot daar waar Johannes die dooper bezig was om mense te doop nou hoe kom sal mense so in te loop dit is wilsbesluit mos wat jy moet neem nou denk nou net hoe wonderlik is dit dat God werk in een mens, volgens Filippense, volgens Paulus, hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil. Hier die woord, wat ek hier uitsaai op die internet radio, hier via net radio SA, as dit net by een mens kan uitkom, as dit net op iemandse oore kan val, dan gebruik God hier die saad, hier die woord wat verkondig word, hier die klanke. Ons gaan het later fijn ontleed dat jy sien hoe God hier die klank gebruik. Val op die oordrom en het gaan binnen in die brein van die mens in en God gebruik dit, om jou wil te verander. Dat jy wil, iemand wat nie wil nie, sy wil kan verander word door Godse woord is God wat in jou werk om te wil. So as jy nou bijvoorbeeld een buurman het en jy het al met die persoon gepraat oor Jezus en hy is nie geïnteresseerd nie, hy wil nie. Hou maar net aan praat die geleentheid wat jy krij van die saad wat jy saai. Die saad gaan een op ander stadium gaan uit ontkiem. Dan werk God in daar die persoon wat nie wil nie om te wil, hy draai dit alles om, Manie nie net om te wil nie, sowel as om te werk na sy welba. God werk dat jy ook die rechte dinge wil doen, kan nie sê waar in God specialiseer, maar hy, hy werk dier sy woord, maar hy werk nog altyd van ewigheid af wat ons weet, Johannes die evangelie sê in die begin was die woord, Hy, dis hoe hy sy evangelie begin hy sê nie in die begin was God nie hy stel het op ander manier hy sê aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God God is sy woord en hy werk soos wat hy die begin hy spreek en dinge gebeur net so doen God dit tot vandag toe hy spreek nog altyd as sy woord net by iemand sy oore kan uitkom, dan is daar a kans vir daar die persoon om Jezus aan te neem. Want dis nie jy wat om oortuig nie, ek wil hy, jy moet dit baie goed verstaan. Die verplichting leen nie op jou om iemand te oortuig nie, jy sal dit nooit recht kreeg nie, jy kan nie, dit is ook nie in jou handen nie, dit word ook nie van jou verwacht om iemand te oortuig nie. God, Doe dit door jou getuienis, door die feit dat jy sy woord verkondig. Nou kyk dit hoe makkelijk is dit nou. Hierdie woord word nou verkondigd dwars oor die ganse wereld, en al wat ek en jy moet doen, is geef vir iemand daar die inlichting. Sê vir hom, 7 uur Suid-Afrikaanse tyd, zondag aand, as jy daar nou nie denk aan zondag aand, ek gees maar nou vir die andere tyde ook. Op een maandag is het ook 7 uur En op een dinsdag is het 7 uur Op een woensdag 7 uur Op een donderdag aangeskyf na 21, 30 uur En op een vrijdag is het weer 7 uur Saterdag half uur verder 7, 30, En op een sondag aansies vanavond weer 7 uur Dan kan hier luister na iemand Wat door God geroep is God het sy woord in sy mond gelee Hy is bezig om dit te verkondig en al wat jy moet doen is om te luister skakel net in sit net hier die adres op jou op jou uh, uh, cell phone of slim of jou tablet of jou skootrekenaar www.netradiosa.co.za en daar krij jy spelerkie klik daar op wacht net so bykie die radio begin speel en daar hoor jy die manse stem daar uit Irene in die stad van vrede in Pretoria, Zuid-Afrika en as jy nie op die spesifieke tydperk kan luister as tydstip, dan is daar een archief en jy kan die boodskappe gaan aflaai daar dan doen jy evangelisatie werk of sending werk en ach man, ek wil jy toch so my vraag, wie my help daarmee ne dat ons mekaar se hand sterk en dat ons die woord dra tot aan die verste uithoeke, so God in mense kan werk en Paulus verseker ons in die eerste hoofdstuk van de Filippense hy sê dit is waarop hy vertrou, hy sê hier, dat ek juist hierop vertrou dat hy wat een goeie werk in jou begin het dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus God gaan nie ophou om te werk, maar nou moet die mens net hoor, en dit gaan, ek het nou nie die tyd om dit te doen, om Romeinus 10 vir te lees, maar kan dit volgende keer doen, by verse 17. Het jy sien hoe werk God, dier die woord, nog al die tyd, God het nog nie, nooit op een ander manier gewerd, as dier sy woord Nou mag jy sê, wel hy het dan hier dinge gedoen op die aarde, dier Jezus, ja, Jezus is die woord, In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woord, nog altijd die woord. God werk net door sy woord. Hy herskip mensense levens. Nou daarmee gaan ek jou groet, en ek gaan vir jou vraag, ach man, as jy een getuienis het, stier dit vir my, praat met my, hier by die kletskamer of sommer vir Whatsapp, En want ek wil jou beter leer ken en as jy nou vrymoedigheid het, ek oor jou kan praat iets te sê hoe jy die Heere ontmoet het en wat in jou leven gebeur het. En, of vraag wat jy het, dinge wat onduidelik is, doen het asjeblief. En ek doen dit met al die liefde waarover ek beskuk. En mag die Heere vir jou help vanavond, heerlijke, wonderlijke nachtris sal geniet en as daar een morgen is as daar een morgen is, want ons weet nie mag die Heer jou opwek en leven in een gezondheid en geprachtige wonderlijke gezondheid en blijdskap en vreugd om die dag voor te sit en die week in sy naam en in sy kracht baie dankie vir allemaal wat hier op die kletskamer ook kom hallo sê het en al die inzette wat jy daar gelever het baie baie dankie en een mooie Woe wonderlike aand vir julle Shalom. I sing grace house wieth la